Baztandarren biltzaha besta haundia oiduretan sartua da behoita marbat urteuntan antolatzen baita helizondon. Bainan haurten goaren zat deia dara piztu behar izan zuten antolatzailek joan den abendu erditsutan bilkura erabakigarri batetarat gomita zabalduz. Nolaz behoita marbat urte baino gehiago dituen besta hau lanjejean izan den espikatu dauku albaro garde baztandarren biltzaha elkarteko kideak. Bazten urteetan Baien di atradatzen ganda, normal den bezala, azkenean elkarte batean erolako aferetan urte batzutako izaten da, eta akusi dugu atraden sartu dena baino gehiago izan dela. Azken urte hontan adibidez zazpilagun eta haida akusi ginen azkeneko urtean nahiko larri biliginela, egun ere ezkinuela bertzortetan bezala goztatri paukerik izen, eta akusi ginen ole ziginuela entzinez egitu. Ola segitu bar, ba, elden orteko ari lankarga lankarra gehiago izango ginuen, eta azkenean horrek guratean ere tentxio gehiago izetia kartzen altuen. Ordan erabaki ginuen ba, ultimatum emateko ordui ditxizela, eta nolabait, ba, ondok urte behire ere ba, relegua bilatzeko urtia zela. Bilkura erabakigarri hau joan den ostiralean iraganda, eta ejan daiteke aakastatsua izan dela. Elizondoko azkuenea kulturgetxea bete baita ehunta bergeita marbat lagunez. Eta hamaboskide begi nahi bat elkartean hamal sartu sarxtu dira. Gisa gusiz Biltzajaren atxikitzea erabaki dute. Albararo garde. Maii haortt jarrien zenbaide, zenbaieei hau mititzauna hartuteko zenbaki e, zenzen, izan ere ez ezkin nien bakarrik aurten urte bihiduetu nahi. Ondoko urteetako eto orkizun ere, eset, urteetu dutzen egineen. Izan ere elkatean badaire, badaire kide batzu, ba, urtean dana bat ustenak, eta pixket, ba, elkate usten gana idutena. Horda, enoiek etentzuten, aixagutziko dutela, aien lana bertze batu neskoetan utziz gero. Eta hie gira. Eta, bueno, baloratu ondoti, tera bakitzen, amabor kide eskatzia, eta malau lortu ziren. Egeda, bolondrezko adrileire bilduzela, ordeanko segunen, ba, kideiekin aintzineet segitzen ato ginoela. Eta, bona, bueno, itxaropena badugu, baurtean zarrere norra nimetiko dela kide berreien harrimoan. Gogora dezagun, bastan darren biltzakak horatzen dituela, bastan aldeko amabost hegi eta intzu zen, sartu diren amalau kide berriak nok diren eta nondik heldu diren zehaztu dauku albaru gardek. Orokorrian jende gaztea, baino bai badire adi diferentkoak era, bai eta herri desberdinetakoak ere badire. gure nahi izango zen herri bai, guztietako kideak Azkenen horrek ere lanak gaunitz eristentu. Eozeinin herrietara battenbazara bat bai, kide horren bitartez komunitazioa erixago izan daiteke. Baina bai, orokorrian erranen genuke perfil nahiko gazztia dela sartu den remesa eta bueno, orrekera azkenen guri toza sortzen dako kusten dugulako, bat asartu direnoiek urte batzu pasatzen atuztele elkartian. Ma araigu batzandarren biltzaran ginen kideak bilduko gara, eta erabakiko dugu zer bidei harraitu, honiken sobera argiztu guleko, baina bueno, argi dugu ya duen urteko besta prestatzen aziko garela, eta bueno, kide berriekin ere ya bilduko gara istente eta martxan jarriko dugu batzandarren biltzara kide eta laguntzaile behi guziak ongi eto izanen dira beraz, elduden ustailaren ogoita bian, bastan da jen biltzaja, hain urteetan bezain edera izan dadin.